hartelike goeiemiddag, dit is vrijdagmiddag, dit is 3 uur en is tyd vir die naweek om te begin, soos ek volgend gesê het, en uh, ja, hier word ek verwelkom in my eie program Hello Letty, ek sien jy is al reeds ingeskakel uh, en uh, jy, jy, jy weet sommer dat alles goed gaan uh, verloop ek net ga hier kyk okay, waar is ons dit, hier so ja, as hy en uh, ja, jy sê jy is gereed vir die muziek en jy weet sommer dit gaan een mooi program wees en jy vrou het my gezondheid gaan nou groete aan allemaal wat saamluister sê jy ook so al die mense wat ingeskakel is hier is nou vir julle wel, verwelkoming van Letty wat vir julle welkom sê uh, my gezondheid uh, Letty ja, uh, dit is uh, die, die, die, die operatie self uh, kan ek voel uh, was ehm um, goed gewees. Hy, ek, ek hal beter asem en ek, my hart lop beter en so aan, maar hy val, wat ek omtrent 3 daag of nee, een week na die operasie gehad het en uh, kyk ek het eerst weer een afspraak met die hart dokter, die uh, 28ste, 27ste, 28 daar rond, evers, en uh, dan gaan ons eerst uitvindt wat precies uh, het met die val gebeur. Ek is oortuigd as paar ribiekies wat uh, in die slag geblij het, uh, maar uh, dis die enigste pijn wat ek nog het. Die ander is als uitgezoord en uh, ek, uh, my aasemhaling is baie, baie beter. Ek kan hier geloof dat jou hart met jou aasemhaling te doen het. Maar in elk geval, ons gaan aan met die program en ons het uh, voel als vandag, John Paul Young, um, Abba, Jolly Jacqueline van uh, The Soul Star, uh, dan het ons Loon Schuster en uh, daar is nog een funny vanes Routenbach, ja. Um, die kiloude Double Vision, uh, Freddie Quinn, Freddie Mercury, Freshly Ground, ook in soveel soveel uh, van die uh, uitstekende kunstenaars wat ons normaalweg maar probeer aan die gang nou hier op hierdie program. Um, ok, kom ons begin die program met, kom ons kyk hier weer het, uh, ja, kom ons maak een Jackie James. Sy is een Scotse sangeres, leekie skryver en een klaverboord speler. Um, James, dit is nou Jackie James, uh, het die miljoenverkoper Heartbeat vir die groep Steps geskryf. Sy het ook leekies vir Celine Dion Jennifer Lopez in Kylie Minogue geskryf. Vir haar self luister ons nou die een in sy syng vir ons Take My Heart. Ek voor op ooit die idios te take of so iets. Kom ons luister. Lekker jyne. was Jackie James, wat daar baie baie stochtlik en baie baie emotievol haar deel ingesit het om die, uh, by, by die uh, koor, uh, om die liekie uh, rarig uh, uh, karakter te gee. Uh, dit is uh, lekker om te luister ene. Oké, okay, John Paul Young, hy is volgende op die draaitaal vol. Hy is geboor op 21 juni 1950, skots geboore Australische popzanger in sy 1978, wereldweie treffer met Lovers in the Air, want hou hierom, en behalwe vir Lovers in the Air, Young in Duitsland en Nederland, die top 10 kaart succes behal met Standing in the Rain en 4 ander top 10 treffers, in Suid-Afrika, waaronder nummer 1 tref I hate the music in 1976, yesterday zero, 1977, en op uh, uh, 27 20. augustus 2009, is Young opgeneem in die Australiese Recording Industry Association, wel die acroniem daarvoor is die ARIA. Ok, Paul, Young Paul Young doen vir ons, I'm a yesterday man, Yesterday, man John Paul Young, I'm a yesterday man, die ouwe is nogals een van my vrouwse ginsling uh, kunstenaars, John Paul Young. Manfred Mann, oh, het net yesterday man gehad, nou het ons van Manfred Mann, en Pretty Flamingo, is die liekie wat geskryf is door Mark Barkin, ba doch is Brakpan, uh, baken wat in 1966 getreffer geword het, toe die opname van Manfred Mann daarvan uitgereik is. Dit is op 5 mei 1966 op nummer 1 in die UK Salo Charts. Die uh, opname van Manfred Mann was een geringe treffer in die Verenigde Staten, waar het uh, 8 weken op die billboard so hot 100 keer gebring het, en het een hoogtepunt op bereik op 29 in die week van 6 augustus 1966, en dit was ook suksesvol in Ierland, was in nummer 1, daar vir 4 weke, en hou oh, die Rolling Stones se painted black op nummer 2. Ons luister na Pretty Flamingo, maar voor ons daarby kom, kom ons doen eers, die ou, ook Manfred Mann, en ons doen eers sy ha ha, set the clown, Lost his crown Is the night fiend tied on romance? For a horse and a clown. Is it bringing you down That you've lost your chance? die selfde ou wat vir ons Mighty Coon ook gebring het net, as ek recht onthou right, Daniel Gerard, wacht om as ek kijk jy sies op, ek het sien Joyce Wertley, daar van Amerika uh, sy bly in een plekkie genaamd Surprise, dis daar in Phoenix, en al die pad daar so sit sy en luister na ons hier, in Zuid-Afrika, van Kimberley, na Surprise <coughs> Dit is nogals uh, uh, nie sommer oor die meer nie, ne. Um, ja, sy sê, sy luister lekker en um, daar is dit en sy vrou hoe dit my gaan vandag, uh, soos ek net nog gesê, Joy, eh uh, dit gaan puik, uh, baie goed is nog net, so hier en daar pijn van die gebreekte ribbes, maar die hartse kwale geloof ek is heel opgelost, dit sal ek nou finaal weet ek denk is die 27ste wat ek afspraak het met die hier in Kimberley wat hulle een volledige check-up sal doen ok, ek is bly is ingeskakel, ek hoop jy in die program vandag, van uh, die spot het ek vir jou twee vandag, uh, Leon Schuster en uh, Vanus Routenbach hulle twee sal vir ons iets gee in die funny spot, wat altyd in die helfte van die program is. En Joy hou baie van die humor van die Afrikaanse uh, stand-up comedians. Ok, ek het nou gesê, Daniel Daniel uh, Gerard, wat ook in Parijs, Frankrijk geboren is, met Amerikaanse vader en sy ma van Italiaanse afkomst, Uh, meeste van sy kinderjare bring hy dier in Rio de Janeiro, dit is in Brazil, maar een uh, uh, keer terug na Parijs in 1953, waar hy aansluit by die koorseens van die Notre Dame. Nou daar is gehaal te sang, wat as jy deel van hulle kan wees, dan men het jy, jy ken van. Die uh, eerste groep wat hy by aansluit is een uh, rock'n'roll groep, na, by name... The Dangerous, in 1958 maak hy sy eerste opname is Meestal in Frans. Hy word geloot vir die Weermacht, en uh, ja, ek het nie gewet, ek het gedoog ons Zuid-Afrikaners is die enigste um, wat so uh, dienstplig gehad het, maar het klink vir my, uh, ek het gister was, uh, wat is het wooteker, hy was ook in Kenya, sy Weermacht, en uh, as dienspluchtige en nou hier is Daniel Gerard en hy is Franse dienspluchtige ok, so ons is nie uniek in die wereld nie, dit gebeur aan die plekke ook um, ja, nadat hy soldaat was in, in Noord-Afrika, uh, moes hy daarna weer opvang en uh, in die muziek wereld, wat toe eerst weer ordentlik op dreevloek kom het in die middel van die 60s. Ons luister na Daniel, Daniel Um, Gerard en hy vermaak ons vandag met sy 1971 likkie en natuurlijk is sy grootste treffer uh, allemaal hou van die likkie dit is Butterfly Butterfly Filling in the wind of the night with a girl who was called Butterfly said she loved me so she could not let me go but still i had to say goodbye Daniel Gerard Butterfly en dan nou aangezien ons daar nou met die Butterflies die in mekaar is Hieso is Love is Like a Butterfly is een lied wat geskryf is en opgeneem is door die Amerikaanse country Dolly Parton Dit is in augustus 1974 vrygestel as die eerste enkelsnit en titelsnit van die album Love is Like a Butterfly en Nou uh, Parton het die liedje gebruikt as die openingsthema vir haar TV variëteidsprogram van Dolly. Op 27 november 2012 het Dolly die dikkie in een duet saam met Stephen Colbert gesing, hy is die skryver van die dikie, The Colbert Report. Ons luister na Dolly Parton's weergawe van Love is like a butterfly, sy self is soos een vlinderkie wat op van blommiekie na blommiekie, luister net hier,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 Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. As dit is a dolly part en sy is op bericht gehoord, dat sy eens gesê het dat dit is verskrikkelijk dier om so goedkoop te lyk. <laughs> ja, dit is net Dolly. OK, ons stap aan. Ons is nou Hallo eh uh, Meyer daar van Kronstad. En eh uh, ja, jy sê jy is ook ingeskakel en jy luister saam en jy sê dit die muziek vat jy nou baie jare terug eh uh, jy geniet dit verskriklik en jy sien uit na die res. Dankie dat jy ingeskakel is. Waar ek waardeer al julle ondersteuning. Dit is altyd lekker as jylle die muziek geniet, dit is hoekom ons die programma uitsaai. Raad, right, ons kom nou by Pieter Wie, onthou jylle om, hy was een Zuid-Afrikaanse, hy was een lang tyd in die Zuid-Afrikaanse muziekbedrijf betrokken, hy begint sy loobaan in 1962 by the Invaders, hy werk saam met the Four Dukes, Sons of She, the In Crowd, the Staccatoes, The Athlete and The Buffalo. Hy het uh, as een muzikant, een vervaardiger uh, en vervaardiger gewerk. Tussen dit alles vind hy ty, tijd vir een solo loopbaan wat uh, 4SA top 20 treffers oplever uh, waaronder The Tips of My Fingers en uh, wat op 11 januari 1974 die kaarte ingeskryf is en elweke in die top 20 diergebring het, en sy die hoogtepunt vas op nummer 8. Dit sal die grootste, posi, die hoogste positie wees, wat hy as solo kunstenaar uh, bereik, hy gaan van om twee likies doen, dit is die ene, specifiek, uh, maar net voordat kom ons luister eerst na sy ander ene, can we get to that? Ja, can we? Dit is een goeie vraag luister na al die dinge wat saak maak en hier is Pieter Wee met uh, die tweelikes, tips on my fingers en can we get to that? Well we can get to the treasures at the bottom of the sea We can get to and bad and watch it on TV, but can we get to the people who are lost and deceived, can we get to the point where we can give and not receive, can we get to that, can we get, that? Can we get to that. Come reality And there just might be a place in heaven For you and me Well, we can get to that lunch appointment At go restaurant downtown We can get to the seashore When vacation comes around But can we get to that little boy With munchies on her feet Can we get to that? Can we get to that? Do we really know what we've got? Can we to that? Well, if we can Peace on earth May become reality There just might be a place In heaven for you and me Is everybody like the world to see or is your brother somewhere crying out for love and charity well we can get to that church on Sunday and sing about brotherly love we can get down to our knees and praise for guidance from above but can we roll up our sleeves and start the work that must be done can we face the pain We until about one can we get to that can we get to that we really can we, that? Well, we can, peace on Earth may become reality And there just might be a place in heaven there just might be a place in heaven there just might be a Place your head up for you by me If we can get to that guy With soft words I whispered your name I had you right on the tips of my fingers But that was as close as I came My eyes had a vision sweet lips Shielding beneath My command I had your love On the tips of my fingers But I let it slip right Through my hands But I let it slip right And I should have known from the start. Biedewie, miskien, uh, ja, ek wil het sê, kategoriek dan. Hy het nie tot sy volle reg gekom in die muziekwereld hier in Zuid-Afrika nie. Hy was erg baie meer talentvol as wat hy krediet voor gekry het. Oké, okay, die ere, hello Mary Lou is een lied wat in 1960 dier die Amerikaanse sanger Gene Pitney geskryf is en aanvankelijk dier Ricky Nelson opgeneem is en later in 1961 dier Johnny Duncan. Die lied bevat een invloedrijke kitaar van James Burton. Een ander muzikante op die plaat is Joe Osborne en Richie Forrest op tromme. Die lied verskyn op die seste album van Nelson en eh uh, Rick ja dit is eh uh, 21 uh, ons luister na die weergawe van Foster en Ellen waar hulle vir ons sing Hello Mary Lou I said hello Mary Lou Goodbye heart sweet Mary Lou I'm so low We'd never part, so hello Mary Lou, goodbye heart Passed by one sunny day, flashed your big brown eyes my way Oh, I wanted you forevermore I'm not one who gets around, I swear my feet stick to the ground Though I never did see you before I said, hello, Mary Lou Goodbye, heart Sweet Mary Lou I'm so love with you I knew Mary Lou we never part So hello, Mary Lou Goodbye Heard your voice believe me I just had no choice Wild horses couldn't make me stay away and I thought about a moonlit night arms around you good and tight that's all I had to see for me to say I said hello Mary Lou goodbye heart sweet Mary Lou I klink daarvan, Foster en Ellen. Alle die liekies. maak jy saak waar hulle kan Hans slim gaan sing en hy sal mooi klink. <coughs> hulle, het die, hulle het nie die slag. Ok, ons is nou by een, uh, die liekies naam is Puran Yo White Sombrero. Jyp, jylle drie geraai, dit is hulle kie die zweetse popgroep Abba, wat tijdens sessies vir die groeps 1980 album Super Trooper opgeneem is. Nou, Dit is in 1980 al reeds gewees, ne? Alhoewel dit in September 1980 in Pauler Studios opgeneem is, het die lied het nie gemaakt door die finale snitlijst nie, en hy het, ten spuite daarvan dat hy voltooi was, het die groep se twee liedjeskryfwurs, het is Benny Aniston en Bjorn Alvius, gegloe dat het sterk solo zou maak en besluit om dit ten gunste van die albumse titelbaan uit te snui. Nou gevolgelik het Toen aan Jo Watson Brero tot 1994 dit is 14 jaar later op die rakke gelee voordat vry gelaat word. Dit is sedert 1997 as een bonus snit op die meeste uh, CD uitgaves van Super Trooper ingesluit. En uh, ek sê hy kan die top posiesie gevat het nie, nie sommer net a, a bonus snik nie. Uh, ons luister na Ebba met hierdie Puna Njo White Sombrero in my opinie was dit a top liekie gewees en uh, ek weet nie, kom ons luister. Ek kan beslis nie die rede sien dat die liekie 14 jaar op die rakke moes lehe. Je weet, dit, dit, dit, dit gee die twee dames Agneta Vetskrog en wat is die andere ene, en die Frit Linkstedt, soveel geleentheid daar om die kracht in hulle stemme, nie een van hulle andere liekies gee hulle die geleentheid om hulle kracht van hulle stemme so te vertoon, soos die spesifieke liekie nie. Maar in elk geval, hy het toe uitgekom en hy was toe een groot hiet geweest onder die mense. Ok, op die draaitafel, Octopus. Hy was een Brits-Vlaamse orkest wat van 1973 tot 1980 was hy actief geweest, gestig in diest. Laat in 1972 uh, was die oorspronkelike lere van, uh, was uh, Robert uh, Vleihin, Steve Davies, Jan Peeg onraad en uh, Nick Roland nou Robert Vleien het van die groep The Bats gekom waar Robert sy broer die televisie vervaardiger Renei Vleien ook ingespeel het maar het Octopus sy bestuurder gewold um, nou na Rikkie het Nick Roland die groep verlaat wens uh, sessiewerk uh, skediel is Uh, nou, jylle weet wat is sessiewerk, as een uh, uh, kunstenaar besluit om sessiewerk te doen, of, uh, ja, dit is gewoonlik met uh, muziekinstrumenten, dan as daar iemand optree in sy door, in die oudsoeke gitaarspeler, dan staan hy in, as een sessiespeler, nou, dit is waar oor dit gegaan het, en uh, hy is vervang dier een vriend, Steve van Engeland, Phil Francis, basgitaarspeler en sanger, Jaan Peer was een gezochte sessietromspeler en moes uh, die uh, orkest kort daarna verla en is vervang dier uh, ander voormalige Beds lid. Um, ja, nou om een lange story kort te maak of een kort story lang te maak die groep Octopus doen nou vir ons een lekkie van 1974 in uh, okay dit is Octopus met I'm so in love with you die vier en dag so in love with you everything you need is saying you speaking your name is like praying every word is een weergave van I'm so in love with you ek het uh, gedink dis goed dat ek gauw vir Andrei Andrei, hy is een Suid-Afrikaanse sanger en ek gloed dit is die heel eerste Suid-Afrika of Suid-Afrikaanse of Afrikaanse uh, rockliki kom ons luister net daarna dan uh, kan jylle self die vergelijking tref, hier kom hy ek is verlief op jou Jou. Dit kan ek zegt, zonder woorden. Alles kan ek jou beloven, want ek is zo verliefd, zo ontzettend verliefd, kon saam met my, met my alleen, en vir altijd. Ek is verliefd op jou, mee zo so verrassend dat ik jou soort men iets zo onzette ben men ik is zo blij jij is nou mee kom zo met me verlief dit is wel ontzettend Verliefd, kan saam met mij Met mij alleen en voor altijd Ik is verlief op jou Mijn hart is zo, vol verbazen Dit is voor mij, zo verrasend So aansetend Vermind, kom saam met my Met my alleen En vir altyd Ek is Verlief Op jou As hy, daar om nou in al twee talen gehoor In both tales Het <laughs> is André, my die Afrikaanse Weer gawek, is verlief op jou En dan Octopus, I'm so in love with you 1974 En <lacht> 70 en ek sien uh, Rina Foster ja, van Bethlehem, ek sien jy is ook aangeskakel. jy sien jy is een laat vandag, maar ja, want jy wens ons allemaal een lekker naweek toe, uh, dankie, die feit is net, jy is ingeskakeld, dis wat saak maak, en dan betek hier skakel sy met haar kleindochter Zeila in, en uh, laas week, saam met haar man ingeskakeld, blijk my, sy sit hierdie week alleen, en saam luister na ons muziek ok, ons stap aan waar trek ons nou die Bee -Gees. ons allemaal ken die Bee Gees dat was een sangtreeu van uh, Bruce um, Barry, Robin en Maurice Gibb wat uh, een van die meest succesvolle muziekgroepen van alle tyde geword het hy is geboor op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedierd in hulle kinderjare na Brisbane, Australië, uh, waar hulle, <coughs> uh, hulle mysieke loobane begin het. Hulle wereldwege succes het gekom, toe hulle teruggekeer het na Engeland, en een contract onderteken het met producent Robert Stighoed. En nou, ok, ons luister na die BG's. Nou, hier een, ek het hom baie, by, by langklaas gehoor, nevermind gespeel, en uh, dit is a the way back 1972, toe het hulle hierdie lekkie uh, uitgereik en dit is Run to Me Hulle sal om dadelijk herken as hulle die eeste sinnekie hoor. Hier kom die BGs Gees, Run to Me baie populair enig gewees ook If ever you got rain in your heart Someone has hurt you I'm calling you apart For my own wives To open up your eyes To love me And let it be Like they said it would be Me loving you, girl And you loving me For my own wives To open up your eyes I do, and no one to hold, am I unwise, to open up your eyes, to love me, and when you got nothing to lose, nothing to pay for. Hy, dit is een van die BGs wat ons allemaal langklaas gehoor het, maar dit was een baie populair ene gewees, ok <coughs> Billy Ray Cyrus, en maar hierdie ene, ek sê, toe hy uitgekom het, het hy die mark gevat, en ek praat natuurlijk van die line dance met Icky Brecky Heart, is een lied wat in 1990 door Adon von Tres geskryf is, Dit is oorspronkelijk gepubliseer in een opname door the Massey Brothers. En uh, dit was onder die titel Don't Tell My Heart van 1991. En is later opgeneem door Billy Ray Cyrus en vrygestel op sy debietalbum uh, Some Gave Us All. Nee, Some Gave All, dit is weg, van 1992. Die leekie is, Cyrus is een debietsolo en sy handtekening is leekie. Signature Tune, soos hy in Engels sê. Dit uh, is Eikie, Breikie, Haar, Billy Ray Cyrus en uh, ja, ek weet nie of jy die gepaardgaande dans ken nie. Nou maar staan uit op jou stoel uit, uit jou rustbank uit en kyk of jy nog al die bewegings recht kan kry. Hier is hy you can tell the world you never was my girl you can burn my clothes when i'm gone oh you can tell your friends just what a fool i've been and laugh and joke about me on the phone you can tell my It's a flow Oh, you can tell my lips You can tell my fingertips They won't be reaching out for you no more Don't tell my heart My achy, breaky heart I just don't think he'd understand And if you tell my heart My achy, breaky heart He might blow up and kill his man Don't I just don't think he'd understand And if you tell my heart, my anky-bracky heart He might blow up and kill this man <laughs> as hy en ek weet ek het uh, myself nou hier so een te leerstelling, ek weet met uh, hierdie line dances daar was baie leekies wat uh, uitgewerkte line dance gehad het en ek het min of meer allemaal van hulle geken uh, en ek kon inval by enige party, as daar een van die leekies gespeeld word, dan het ek ingeval en ek het die ding gedoen en uh, ek kon hier een doen en wie, ek het nou gesit en dink jy so, watse move is het nou, nee, nee, nee, ek kan glad nie die moves onthou nie, <laughs> ek nie weet, mens vergeet sikker goed nie, soos om uh, bicycle te rui, nie weet as jy, uh, ja, in elk geval dis hoe dit werk, ok Blue Swede uh, die liekie is hooked on a feeling as a pop liekie, en jy 68 geskryf dier Mark James en oorspronkelijk uitgevoer dier B.J. Thomas. Thomas sy weergave het die klank van die uh, elektrische sitar gespeeld dier Reggie Young, vertoon en, en het in 1969 nummer 5 op die billboard at 100 bereik. Uh, dit is dier baie ander kunstenaars opgeneem, en sluitend de Blue Swede wie sy weergawe in 1974 nummer 1 in die Verenigde Staten bereik het nou luister na 'n hook on a feeling oh, I can't stop this feeling Chaka huka Deep in my soul Chaka you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight just let me know everything's when are right need Of the good luck when we're a lotter keep it up good yeah you turn be yo as daai gedeelte van Hoek Atshaka, Hoek Atshaka, hey, dit klink vir my te veel na voedoe concert, wat hy aan die gang is, in uh, elk geval, uh, Blue Swede en Hoeked on a Feeling. Hmm, hmm, mm, mm, mm. Star, geboor as Lusol Marie Raimond Savoy in St. Boniface en dit is a mont Manitoba Manitoba, sy is grootgemaak in Port Cacutlim uh, sy Frankofoon gemeenskap in Milledville British Columbia, waar sy geleer het om kitaar te speel, bas en mandolin sy sy nie so saam met haar ex of haar man uh, daai tyd uh, die liekie wat hulle doen Lucille Star en Bob is uh, Eenie, mini myenie, moe Een lekker rock een Wat sy nie juist voor bekend is nie Maar wat sy die hem goed doen 1958 al Muziek <mys> Say. Oh, well, even me, mind you know I'm catching him But the horn And you know I'm getting broke, Lenny okay, I'm getting broke, I'm getting broke You're in with the boogie, boogie rock. Well, it's eeny, meeny, miny, you grab your baby just want to rock and roll Oh, well, eeny, meeny, miny, moe Get a teddy bear by the toe If you hold, then you know Rockin' up, Atlantic Okay, I don't the record? Dit gou, staaf soos net sy kan, daai ekstra skuietjie Klank wat sy ingooi, maak gee die liedjie heeltemal 'n karakter en mini Innie, Mynie, Moe, 1958, Lusil, Star, en, terwijl ons dan met soosil, kom ons, Lusil, uh, hier soos Jolly Jacqueline, wat sê ook daar in een gebruik, kom ons hoor. Jolly Jacqueline, belle vie, Jolly Jacqueline, val, chérie, belle vie, Joli, joli, joli, joli, joli, joli, joli, joli Quand elle passe dans la rue On seRadnes à sa vue On est belle, elle est fille Joli, joli, joli, joli, joli Joli Jacqueline, pretty girl Joli Jacqueline, like a pearl when she dances Jolly Jacqueline Folle belle fille Jolly jolly jolly jolly jolly jolly Jolly Jacqueline When she dances Jolly Jolly Jolly, Jolly Jolly Jacqueline Jolly Jolly Jolly, Jolly Jolly, Jolly Jolly, Jolly Jolly Jolly Jolly Jacqueline Jolly Dit was Lucille Star direct na het sy saam met haar man uh, Bob in Lucille en in men die my moe gesing het Ok, ons is nou daar by Funny Spot en elke vrijdag, so ongeveer kwart oor drie, dan skakel ek, uh, kwart oor vier, skakel ek in om uh, vir julle een of ander stand-up comedian te brong. Vandaag het ek heel eerste uh, so stukkie van Leon Schuster en uh, dit was my daar vry postige telefoon van hom wat die, die mense so gebellet te gebrenk het en dan direk na dit gaan oor iemand se honde wat lawaai. Die tweede een is dan Vanus Roodenburg. Uh, hy het op uh, Spesim Plasie het hy opgetree en hy het 'n storie vertel van die budgie wat hy gekoop het. Kom ons luister na die twee direk na mekaar. Moere, moere, luister met Ek is ek wil net by Van eers ja, sê, die is 'n nuwe intrekker raabei het vlie. Ja. Uh, sê dit vir by is dit jou honde en goed wat so lawaai die dagte? Uh, man dit is moendlik hoekom het, niks meer uit te waai in ene kuis nie Meneer, dit moet me uit te waai wat vrucht ek, ek is dit nie waarbij ek kom van die platte lat Ja, dit maak jy saak nie, daar moet jy maar politie toe gaan meneer Want daar is nie meer soe ding, so het so rust in ene kuis 1 om jou te begin Maar meneer, ek wil dit vir jou dit sê, dat is jy die daarde, so ek gaat hulle kom jy moet jou plak draai om in te kom en gejekte jou kyk Hallo? Ja? Nee, maar ek vraag nou of een had, ek nou een keer kras opgetred. Jy weet, ek vraag me net, kyk, uh, ons soek maar uit Rus. Jy weet... Is dit is maar jy kom hang nie in my... ...so vroeg in die moore. ...en ek sien lus afhoor. Goed, luister... Uh, ...ik hierna steen, en by opleinsvlui wat honne het, die ene keer. Nee, maar luister, dit, daar is een algemeene klag, oor, oor dinge wat daar gedoen word. Is dit, dus soos watse dinge? Nou, maar luister, maar, maar kyk, ek wil ook nie kwai vriende by jou weesie. Ja, nou? ek, ek, ek sê dit! Kan jy die honde net weggie stil hou Jy moet ek in die nacht nou daar rondloop en as hulle blaf om sê Siekies deus Fossilie ander kan slaap Jo Moes voort hou nie man Dit gehoed is ook drastisch raak nie Jo kom Man jy bel my nou net om 보니까, my Fossilie te maak Want ek ga my fossilie Am doen In teendeel ex my nog Fossilie ander kan slaap Nata okay, kan lekker blaas. Goed Goedbeere vergeet dit te luister. Kom ons kom ons, kom ons kan ek hier kom wat bood by die huis? Ja, ja, jy kan. Nee, ek wil net effens vreedlike koffie koffie kom druk. Nee, ek gee vir jou koffies, voor koffie vir koffie om drink, drink by u huis. Ja. Maar maar, maar ek ek het baie moeilikheid kom om agtig verbaare die. Ja, nee, maar jy nou, het nou klag gedoen so en ek gaan <gut Animation> <trak> <trak> <my b> <trak> <lại trak> vir <trak> <my ky> <trak> of jy Ja, oké, maar dit Kom ons vergeet toe hierdie Onder-Ossie, al wat ek haar vraag is, dat jylle ook net bieke rustiger sal raak, jy weet Ach man, jy ek gaan nie rustig raak nie, ek sê koop lief nog 10 p...p...honne buiten, dat jylle lekker blaf in die nacht, jy sê Meneer, as jy dit doen, dan gaan ek strikt directeer het toe Jy kan met Pw Bota toe gaan ook, man, ek sal nie een p...honne ronde, het my maak nie Jy wat gaan p...honne ronde ronde ronde ronde ronde ronde ronde Ja, goed meneer, luister dit, kan ons mekaar ontmoet by geleerdheid Ja, ons kan mekaar ontmoet, jy wel kan jy nou op toekom, want jy my is nou recht in dit syl Ja, en my die van jou wat so raas ook meneer, hy vond, ek ken hom Maar vergeet dit nou, jy weet, ek wil het vrienden wees Waarvoor wien nou vrienden met my wees, is hier dan? meneer, ek het my geld, meneer Is dit, my het een weif, jy geld het of nie? Ja, maar ek, ek, ek, ek het uitvloed met die politie en die my meneer omstaan en verder omkrap, jy sal nie Ik moet die politie toe, maak jou maak, of kom, huis toe lidkje Aie fraaswa? Yes! Leon! Ja! En wie het op ek al of is dit jy? Jou f***er! Wat het jou vertel? Jy ken ons nog wat? Ah. Nico Carstens by die Feest van die Bees Vrede klein wat er jaar was dit, Ik kan nie? 1822 <laughs> <laughs> Toe uh, <laughs> Toe sit ek en Nico daar, toe vertel hy van my diek en hy sê het, het, jy die story gehoor? Ek sê ja hy sê nou, dat in elk geval vir jou vertel Toen vertel jou om, hy sê hy wil een budgie gaan koop Toen was hy nog in die kaap hy wil budgie gaan koop by, uh, ja, nou mooi woord by die arkmark by o, bedjop Arkmark, Arkmark is dit Jy dit in... maar so tegen Noach wat die spul nie uitgemoorig nie ne? Ja dit is die jakkelse en die rooie katte kyk hy kon net daar versuipen die hele looitie ja. ja, So hy is anti-Noach maar anti ons ek... is by die arkmark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 Nee, Baji wil nie praat nie. Hy sê jy speelkie, hy sê nee, hy sê man, hy in die speelkie kyk, dan sal die praat, hy praat, is alleen. Sê wat koop die speelkie? Hy sê 5 rand. Hy gee vir hom die spielkie en hy is weg met die speelkie na week kom dit terug. Hy sê wil nog nie praat nie. Hy sê wil nie praat nie. Hy het geleer jy moet opklim na die speelkie toe. Nou moet in die speelkie kyk en dan met jy praat. Hy sê nee, hy sê nog 5 rand. Hy vat hom en hy, hy kom terug na week. Hy sê, "Praat die Baji al." Hy sê nee. Hy sê jy het klokkie. Hy sê nee, jy moet op toe die leer, die speelkie kyk, klokkie, dan sal hy praat. Hy sê, "Ooh." Hy sê gaan terug in a, hier kom Nico vreselik hard seer, kom hy by die arkmarkman en hy sê, my budgie is dood. Hy sê, het hy niks gesê nie. Hy sê hy het net een keer gepraat, hy sê, wat het hy gesê? Hy sê, hy sê, die bliddie pets op nie elk <tie> gevoel, <tie> <tie> ja, ja so, die marien kost geef ook, hy weet, <tie> ja, Um, ok, ons stap aan met die program en ons kom nou by BZN, band zonder naam. Uh, hulle was een suksesvolle Nederlandse popgroep wat vanaf 1966 tot 2007 een reekstreffers gehad het. Uh, BZN is meestal in Engels en in Frans opgeneem, maar hulle het ook sukses gehad met materiaal in Nederlands en in Duits. Ons luister na BZN en die liekie wat hy vir ons doen Mie ou oh my luister B, Z, N, O, oh Mie, O, oh My. Uh, ja, hierdie volg nie en ek weet nie, um, ek weet, uh, daar is klomp mense wat om klomp groepe, klomp uh, individue, uh, soos uh, Demis Roussos weet ek is daar, dan, en o, oorspronkelijk denk ek, hy kom van uh, die twee tolbroers, uh, tol en tol, en uh, die Likie naam is Eleni, nou, die woord Eleni self, is uh, in Grieks beteken het maar net uh, lichtstraalkie en het word vooral daar in Griekeland as naam aan kinders gegeen, aan dochterkies. Uh, obviously, nie sientjes nie, met lichtstraalkie. Uh, maar in elk geval, ja, soos ek sê, van die kunstenaars wat hierdie ene, hierdie specifieke weergave van ons, uh, aan ons bring, uh, weet ek nie veel nie. Ek dink het, het iets te doen met uh, Costa Kor Dales en Kiki. Eh uh, as dit vir julle iets beteken. Dit is die mense wat nou vir ons Eleni gaan doen. Hier kom hy. Dis sikke melodie wat my maak verlang na mense wat ek nie eers ken nie. Dit is, uh, richting, ek, ek, ek, ek klassificeer hulle onder my eilandklanke, die tropiese eilande en so aan, uh, as ek so liekie hoor, dan sê ek, ah, dis een van die tropiese eilandlikies, wat ons nou hier luister. Ok, die swinging, singing sweetheart in Zuid-Afrika, die meisie met die gouwe stem, Suid-Afrika Queen of Song, Suid-Afrika se vroulike Jim Reeves en Suid-Afrika First Lady of Song. Natuurlijk praat ek van Virginia Lee of Dan Jenny. Soos sy liewer bekend was, uh, sy was Suid-Afrika se bekendste vroulike kinderopnamekunstenaar van die laat 50er, 60er en vroeë 70er jare. Um, die een wat ons nou gaan luister is een, sy sing hom saam met uh, die country, sal ek sê ster, slim witman die slim wit man uh, en uh, dit is die Tennessee joudel polke en dan as ons dat klaas ter, terwijl ons dan om het slim hootman besig is dan kom ons laat hom dan ook sommer sy indien love call van 1952 doen hier kom hulle, die twee van hulle D when you hear my love call 1952 en net voordat het hy samen met Virginia Lee Tennessee jodel polka gedoen. As hy so jodel wonder of sy stem nie sommer so in die gesels, eh, bete, eh, sorry patikeer, eh, eh, geluid nie. <laughs> Dit is dan slim eh, wootman. Um, die siekers is volgende op volgende bedraadtafel ook my gunsteling dame wat vir hulle sing. Het uh, het amper die selfde soort handelsbeelding as we voor Jackson en Jill gehad het, die selfde ordentelijke voorkomst, die genre, uh, in inleidings met twaalfs naar gitaar, enzovoorts, enzovoorts, hulle die hele klomp oor eenkomste. Hulle was van Australië, en het dwars die 60e jare, vele treffers geproduceerd na mekaar, um, en, en, uh, ja, oké, okay. hulle is toe, eventuele uit mekaar, ek glo, dis hoofdzakelik, omdat uh, Judith Durham, besluit het om solo te gaan, uh, een van die ander lede, Keith Podge, het een heel niewe groep by mekaar geroep in 1969 en alle um, the, the New Seekers genoem, wat met die extensie van die oude groep was. Die beelden beelding, genre en niewe sangeres om Durhamse plek in te neem. Want nou, jy kan nie haar plek in neem nie. Jy kan haar replace, maar jy kan nie haar plek in neem nie. Uh, Eve Graham was die uh, een nieuwe ene. Ek dink hierdie is ek sien is in 1964 Morningtown Ride. So dit moet nog wees terwijl Judith nog by hulle was. Sy is in 1967 van al haar weg. So dit is die siekers en nie die nieuw siekers. Kom ons luister! 1964 Morningtown Ride Trade. Musikers en ja, dit was Judith Durham wat nog steeds by hulle was in 1964, Morning Town Ride. Ek kon toe ek in die army was, um, toe was dit een van die liedjes wat die orkest gespeel het en ek was in die orkest. Ek het die E-flat-1 gespeeld en dit was Morning Town Ride en uh, my instrument het nog als een van die hoofdrolle gespeeld gespeel, die hoofdweisie thema uh, van die lekkie, het ek gespeel. Ok, Freddy Koon is op die draaitafel en hy wacht vir my. Freddy Koon, 27 September 1931 in Neder-Oostenrijk geboore en het uh, in Wene groot geword. Sy gewildheid as sanger en acteur in die Duits tale gestreke, het in die laat 1950s en 60s gestuig toe hy um, die personificatie van die wortellose wanderer aangeneem het, uh, wat naar die zee toe gaan, daar in een heimnat is, daar uh, uh, wat in de meer, uh, ja, ek denk dit is waar hoorde het gaan, uh, of is dit jonge kombalt weder, ek is nie zeker nie. Maar in elk geval, uh, hy verlang na sy uh, huis, familie en vriende van Wesey musikale sukses is hy in verskeie rolprente soos Freddy die gitarist onder as meer en uh, 1959 net in 59 verskyn Freddy kon in uh wat sê sê was jonge kom alweer maar okay ons gaan nou na nou iets anders lester van hom en dit is ook weer van hy Heimwee typelikies, die een is wel Heimwee genoem uh, en dit is Freddy hem wie en die tweede ene wat hy gaan doen, is ook, ek noem het ook, weer eens, een van my eilandklank, uh, Aloha, hey, ek sien sommer, die tropiese eiland daar, vir die Spaanse meisjes wat so daans, vir die tweede ene. Kom ons luister, um, Freddy Koon, Sonne so fern seh Heimat kein Gruß kein Herz kein Kuss kein Schal alles liegt so weit so weit Gott wo die bin ich noch so allein schön, schön so schön schön weinig so schön schön weinig viele jahre schwere froh harte arbeit kargelung tag aus tag ein Kein Glück, kein Heim, alles lief so weit, so weit. Dort wo die Blumen blühen, dort wo die Täler grühen, dort war ich einmal zu Hause. Fand, da liegt mein Heimatland, Wie lang bin ich noch alleine? Grüeit mich an, ihr goldenen Sterne, Grüeit die Lieben in der Ferne, Met Freude und Leid verringt die Zeit. Alles so weit, so weit. Dort wo die Blumen blüht, dort wo die Täder grüht, dort war ich einmal zuhause. da liegt mein heimatlang wie lang bin ich noch see man will tränen nicht sehen hallo wer weiß wann ich dich an Heute Nacht muss ich zurück anbord dier Freddy Koon alouwe hy ook een wat bekendgemaak is dier tol, uh, tol en Tol <coughs> wat eers uh, ook te doen gehad het met BZN nou ja, ja, rai Duitsers het sikke hoe noem ons dit respectvolle <coughs> respectafdwingende uh, stemme en uh, soos uh, Odo Herigens, hy is ene uh, Heino, Freddy Daar is die klompie van hulle in een reeks, wat die selfde trant het, en uh, allmaal prachtige sanger. Ok, nou kom ons, ja, hierdie groep, ik speel hulle nogal baie, maar nie hierdie specifieke liekie nie. Ek sê die groep, hulle is in 1968 gevorm, het aanvankelijk bestaan uit die sanger Errol Brown, gitaarspeler Franklin D. Ali, die tromspeler Jim King, En kort daarna was hy vervang door een onverwante eenking, die percussionist, dit is Patrick Olive, en die bas Tony Wilson. Die groep is oorspronkelijk uh, met die naam Hot Chocolate Band. Door my was Smit gedoop, dit is toe later net verkort na the Hot Chocolate, en toe Hot Chocolate. Ok, uh, door uh, Mickey Moust, hy is ook een producer, Um, ons luister na een, soos ek sê, uh, ek speel, wat is die ene wat mys baie speel van hot chocolate? Uh, ach, tochie, iets van love. Uh, hierdie een is I believe in love, wat hulle ook doen. Um, ek sal nou op omkom, dan sal ek hulle sê na redeliekie. Dit is hot chocolate, I believe in love. mm Love. En die een wat ek kan gedink het voor die tyd wat hulle ook doen, wat ook vir hulle groot treffer was, is you'll always be a friend. Dit is uh, wat ek in gedachte gehad het daar. Toe kon ek nie op die naam kom nie. Nou, ja, hierdie volgende is, oog, oh, dit is way back, wanneer was het, die 1963 rond, het my male een lange speelplaat gekryd by een mebelwinkel, toe hulle een hi-fi koop, toe kry hulle sommer, een, een voortrek, een plaat, saam, een langspeler, uh, en, uh, op die, uh, muziek, of op die plaat, was daar een groep, los, Matthew en, uh, ek het hulle, gereeld geluister, en, ek het baie van hulle gehou, en, seker omdat ek hom baie geluister het, laat ek baie van hom beginne hou het, ek weet nie of het, ek, aanvaardbare muziek is nie, ek weet nie. Maar, ja, die muziekgroep was in 1959 in Parijs gestig. Dit, die twee gitaarspeler, Rafael Caiozzo, hy is van Spanje, en Milton Zapata van Peru. En die sanger was Julia Cortes. Sy was van Costa Rica. In 1960 is Zapata vervang dier Romano Zanotti Uh, skuilnaam van Giuseppe Piccolo van Italia. Um, alhoewel die groep een lang lysdiskografie gehad het, was hulle bekendste treffer Pepito, wat in 1961 die nummer 1 treffer geword het. Kom ons luister na Pepito, uh, soos ek sê, dit is die een wat ek eindeloos het ek gesit en luister, net omdat ons die plaat gehad het en die plaat Eh, kom ons hoor hier kom hy spans pepito mi corazon Y to kijk ek is nou nie een kenner van dans en al die type goed nie, maar ek so sê dat hy in die val Ivers in uh, Cha Cha Cha uh, een van die uh, genre is. Ok, nou terwijl ons dan nou Mexikaans is en Spaans is en so en ek het die ander ene hier so ek het die twee net ingedrukt net om net vir iets anders, jy weet, hierdie ene is Gerabe Tapatio en uh, dit is dikwils die Mexikaanse hoededans genoem is die nationale dans van Mexico. Dit het ontstaan as 'n hoofddans in Guadalara Yara, Jalisco gedurende die 19e eeuw, hoewel die elemente daarvan opgespoor kan word na die Spaanse Sambra en Ijarabo, Gitano wat gewild was in die tyd van die Weis Royalty. Uh, Vrouwelike dansers het uh, die uh, traditioneel China poblana uitrusting gedra terwyl die mannelike dansers is, aangetrek het as uh, Charles. Die standaard muziek van Gerabe Tapatio is in die 19e eeuw dier Jesus uh, Gonzales Rubio gecomponeer. Um, die algemene instrumentele reling daarvan dateer echter uit op die 1920s en uh, des daar word die muziek meestal door een mariachi groep, mariachi groepen uitgevoer. Ons luister na Viva Mexico met die Gerabo de Patio. Mexico, hulle sê Tapatio en uh, die, ja, ek het, soos ek sê, die twee laatste sê dat ek my nou net ingesit uh, om oh, so'n bieke iets anders van tyd tot tyd ook te luister ok, ons is by die groep Queen of My Heart is die liekie en dit is die liekie van die eerste seensgroep, Westlife is op 5 november 2021 vrygesteld uh, en uh, was die heel eerste enkelsnit van hulle derde studioalbum album World of Our Own was die albumse titel gewees dit is in die Verenigde Koninkryk en Ierland vrygesteld as a dubbele A kant uh, enkel snit met When You Look Like That dit het die eerste plek op die UK single charte gestuig wat die groep hulle negende Britse nommer 1 in 2 jaar uh, 2 en half jaar gegeet en dit het uh, lang aan die bokant van die grafiek gebly. Ons luister na Westlife se Queen of Marat. Maar dan doen hulle ook sommer vir ons een van Abbas het kies. Uh, I have a dream. Kom ons luister na die twee. Hier kom hulle. So here we stand in a secret place.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 Both wanna fly So let's take tonight To carry us through The lonely times I'll always survive life, I have a dream, en net voordat Queen of my heart. Geraldine lay op die draaitafel en wacht en sy vraag, Have I told you lately? No, you have not. Uh, sy lied wat geskryf is en opgeneem is dier die Noord-Ierse sanger en lekkie skrywer Van Morrison uh, vir sy negentiende studio album Avalon Sunset van 1989 en 1993 word een weergave van Rod Stewart op nummer 5 aangeteken uh, op sowel die Amerikaanse Billboard 100 as op die uh, Britse enkelspeelkaarte. Ons luister na Geraldine en sy vraag my die vraag en ek sê die antwoord is nee, you have not uh, so as jylle van plan is om dit te doen uh, maak, maak go <laughs> Geraldine Brinnigan en dan uh, die volgende direct daarna gaan ook sy wees met forever and ever Told you have I told you have I told you lately love, love you have I told wat Geraldine Brannigan, met die tweeliekies, Have I told you lately? En die tweede ene was Forever and Ever. Nou, ja, Leanne Rimes, um, sy is gebore as Margaret Leanne Rimes, Cybrien, gebore augustus 28, 1982, Amerikaanse sangeres, lekkieskryfster en actrice, sy het oorspronkelijk op 13-jarige ouderdom succes behaal as a folk music Um, kunstenaar met 1996 se blue. Sy het sederdien oorgesteek na pop, contemporaire muziek, christelike muziek en onder andere uh, uh, uh, wel ander musikale genre's. Sy het sederd 1996 meer as 40 enkel snit op internationale trefers geplaas en uh, daar benevens het sy meer as 37 miljoen plate wereldwijd verkoop. So dit is sukses wat jy, wat ek daar noem. Uh, met 20.8 miljoen albumverkoop in die Verenigde Staten volgens Nielsen Seanskern. Nou, die Billboard het daar noemer 17 in terme van verkoopsuksukses in 1920 tot 2000 dekade gerandskuk. So sy was nogal bedrijwig Leandra, ek het al leer ken uh, in my restaurant toe luisteraars, of nee, nie, luister aan my kliënte in die kroeg mee beginne vraad om haar plaat te speel en dan uh, specifiek I can't fight the moonlight en dit is Leanne Rimes mm -hmm. Jan Rhymes met Can't Fight in the Moonlight Ok um, Ja ons is nader einde se kant toe En ek wil net noem nie so dat uh, daar op uh, uh, Op Randkart Radio is Rudolf Is hy wel normaal normaalweg sê hier op Ek het nie gehoor dat hy nie vanavond sal opwees nie So ek glo Hy sal sê hier sal hy daar op sy pos wees, so jylle kan so lang vorm boodskap bestuur om vir jylle uit te saai en uh, versoeken om jylle muziek te speel. Dit is op, uh, vir Rudolf uh, Goosen, daar van Ramkat Radio. Op die ander op Radio Eendrag is daar country muziek en Gooi Milies. Country muziek van 6 tot 7 en dan 7 tot 8 is Gooi Mili's. Uh, dit is al twee her uitsendings, so uh, maar het uh, is lekker om te luister, so maak seker jylle skakel in as dit jylle genre is is. Um, ons stap aan en ons kom nou by seker die tweede of derde laaste ene en wat gaan ons luister? Ja, kom ons doen hierdie ene, want ek het om baie lang laas gehoor. Het was meer dan 20 jaar gelede toe die voormalige inwoner van Somerset West, Robin, Robert, of nie Rob, Graham, geboore 20 januari 1950 en beter bekend as, uh, by mysiek liefhebbers, as uh, Krokodil Harris, die plaaslike en internationale kaarte getref het met klassieke belade Give Me The Good News, wat sy grootste succes solo opname was En dis ook die ene wat hy vandag hier vir ons kan doen. Ons luister na Krokodil Harris en give me the good news. Ja, goeienies is skaars so as daar is, laat ons hoor a good news, as daar eniges is wil ek graag hoor dat ek ook vir a change a biki kan smile sê. Ok dit was Krokodil Harris Zuid-Afrikaans um, Ja, ek sien Albert, jy is ingeskakeld gewees, dankie dat jy saam luister daarvan veld drift en uh, ek hoop jy het die program geniet ek weet jy geniet muziek oor die algemeen en vooral die Die jare wat ons cover is so. op um, daar kom ek druk nog twee in die eerste ene van die twee sal wees Limal Limal is die kunstenaar die liekie is The Never Ending Story in Duits is het Onendlige Gezichte <laughs> Gezichte wat um, is fantasieroman van die Duitse skryver Michael Ende en die eerste keer gepubliseer in 1979. Een Engelse vertaling door Ralph Mannum is die eerste keer in 1983 gepubliseer. Die roman is in later in verskye rolprint te verwerk. The Never Ending Story is die titel lied van die Engelse weergawe van die 1984 rolprint The Never Ending Story. Dit is vervaardig en gecomponeer door die Italiaanse misikant Giordio Marauder Hy is bekend vir baie uh, rolprint muziek, hier die Giorgio Roder en uh, uitgevoer dier Limal. Uh, uh, hy het twee weergaves van die liekie uitgereik, een in Engels en een in Frans. Die Engelse weergawe bevat sang van Beth Anderson en die Franse weergawe met die titel El Histoire Sans Vin uh, bevat sang van Anne Kelford. Nou Dit is in baie lande een sukses en bereik nummer 1 in Noorwee en Swede, nummer 2 in Oostenrijk, Duitsland en Italië, nummer 4 in Verenigde Koninkrijk, nummer 6 in Australië en nummer 6 in die Amerikaanse billboard Adult Contemporary Kaarte. Ons luister na Limal se weergawe van Neverending Story voor ons dan by die heel laatste ene kom. Kom hy. sê, dit was Neverending Story 1984 en ek sê vir jylle, baie dankie vir dat jylle saam het ons gaan uitspeel met lekker ene, lekker dans ene soos daar iemand is, ek het gesê met 'n besemstok, by die hand hou en keis jy nie iemand het nie, om te gaan rondstoot, daar op die vloer nie um, die doen om saam en dit is lekker een vir die doel die Likkie, sy naam is A Rangers Waltz is saamgesteld door Quentin Ratliff, die uh, saks speler vir die Moms and Dads. Dit is die dansstuk vir in vier stikke, namelijk tromme, saksifoon, klavier en trekklavier. Hulle optredes was baie gewuld op streeksgebiede en in Canada en in uh, 1970s. Ranges Waltz is een van die 100 noodzakelijke Missouri fiddle leekies, volgens Charlie Walden, die bekende violist. Ons luister die Moms and Dads, hulle speel vir uit met The Rangers Waltz, en ek sê vir julle baie dank julle, saam geluister het, geniet die rest van die naweek, en wees versichtig as julle op die pad is, moet nie drink en drive, moet nie type en drive, uh, sit jou selfoon weg, as hy lei jy ignoreer genereer hom, uh, jy kan wanneer jy weer stop, kyk wie jy het gebel, en wat sy boodskap hulle gelos het. Moms and Dads, The Rangers Wals, ek sê vir julle doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, en bye for now.